Eta baiunan ere laguntza juridikzionalaren erreforma ana izan dute salatu bainan ere orokorkiago justiziaren ahal eskasak. Beskoitze lehuntza eta hiriburuko eskola publiko elebiduneko haurrentzat eskolas kampoko kulturegun berezia atzo beskoitzen, pilota zirkan zerki bertsu jantza, egin dituzte euskaraz haurrek guti erabiltzen meitute gure izkuntza aixialdietan. Uztaitzen ez tabadak, eraitzeko kaperaren inguruan, familia sostun batek erriari utzia inguruko lugekin, oai erriko etxeak lugeak bere, gatan, bere nahi, aitzineko ausa pezak hartu erabakia, eta orai, kontselua behartua da segitzerat oraikoa, kaperaren aldeko kolektiboak hauzi bide bat idekidu. Dio koskampo karika ikus gariak egun eta billar larexoro eta espeletan, gaur larexoro nashiko da, tiontion chon eta gero le petit teatre de pin taldearen le sifon obrarekin. Eta aroa egun ere berotuko du, Pantxika? Eta zinezko udako adua, aroa dugu, amabos gradu diadanikten ore hontan, ogoita ameka gradu arte igoko dira termometroa karatsalde hontan, eta zeru argi bat, uh, lano doi-doiarekin, uh, eta aro edegunek segituko du, biak haratsa hartio, biak uh, euria hitzen manabait zauku, behar bada oxantza klaskak ere, eta igandean demora edera, behitz ordu gu temperaturak beti Gora horukorki beraz Aste burupo yita normalki zan Uruguayko alderdi politiko guziek bakea eskualerian sustengatzen dute. Eskualeriko bakearen aldeko biltzareha izan da barda Uruguayko lege biltzarean Montevideoko euskaletxeak lege biltzareko presidentgoak universitateko ikaslek eta lukarrik antolatu azuten Montevideoan gobernu alderdi politiko eta jendarte zibileko ordezkariak bake zuzen eta iraunkor baten aldea gertu dira bake prozesua Hao batez sustengatu dute eta Bilzaarriortan zen ere Alberto Spektoghofski nazioarteko Ageman taldekoa eta eskualegitik araate joana ere lokarko Paul Rios. Berroita jamarmila presuna eskuzesku durangotik iruñera inoko eunta hoita jiru kilometreta ana gure eskudago dinamikak antolatzen du ekitaldi handi hori igandean eskolegiak erabakitzeko eskubidearen alde politikari, enpresalari, kasetari, sindikat, kultur kirol, eta beste bestesailetako jende ezagun edo ez elgari lotuko dira igande guerdita ana kilometrabako Hotean boste bat presuna bederen izanenda iparraldeko jendea iruñaaldeko itza herrian izanenda eunta ameka eta untameka eta untajamabika gene kilometretan Egunkaria kazetaren ausia boruratu da Euskarazko kazetaren estearen auzitik landa, Donostiako auzitegiko judeak auzi ekonomikoa arxibatu du asteuntan, hameka urte raundu auzibideak eta aeraauntan eztan neog kondenatua izan denak xuriituak izan dira eta egun goizundagian ono onoainen helgagetaratze bat izanen da. Abokatak greban ziren atzo laguntza juridikzionalaren ereforma eta gunen dirustatzeko manera salatu dituzte, setasunakortaz Filipe Aramendi abokatarekin. Baren uh, arrazoin agusia da gaur uh, betiko laguntza juridikzionala horren gaia. Ez da oraingo gaia, Maluruski, 2008-etik horrekin uh, aibai dira borrokan gobernamenduekin. Uh, Biltz ez laguntza juridikzionala zer den, eh? hori da jende behar zuen uh, emaitzen den uh, diru zama, eh? estatuak eman behar duen diru zama, Eta arazoa da, biztanda, astapenetik e, estatuak ez dituela, bere e, bete beharak e, betetzen, mailortan. Ez baititu behar diren ahalak emaiten, eta horrek ergan nahi du, biztanda, horren ondorioa dagola. E, jende behar zuen e, horiek, bizka bat, e, aran, bait, e, unkituak direla, e, dutela denek e, just. Eh, haintzinean eh, hien galderak emaiten al, eh, abokatek ez baikituzte ere, eh, orako dozierak untra defenditzen al. Orokorki, justiziaren egoera eta ahal ere salatu dituzte, Baionako hauzitegiari loturik, BG-untahiru eta nogoi abokatez goiti dira, eta beraz mogimendua biziki jarraikia izan da baijonan ere. Beskoitze lehuntza eta hiriburuko eskola publiko elebiduneko haurek eskola skanpoko egun berezia zuten atzo beskoitzen, aisialdi aldi denboran eskuaraz mintzatzeko aktivitateak bazituzten, alanola pilota, zirkan, zerki, berxu, jantza eta karia ortarat bigabai burraso elkarteko animatzaile den Miriam Frappidekin mintzatu da Jose Luis Aizpuru. Eskola publiko eleibidenten urte zailaukan dute. Iia ehunda berroitamar irakasle euskaldun badira zare publiko leibidunean, baina ordezkapenetarako zailtasunak izan dira usaai baino gehiago. Akademiak ez ditu ordezkapenak segurtu eta euskara ziren kurtsoak frantsesez eman behar izan dituzte zonbait eskoletan bide arte adibidez. Horri gehitu beharzaio aholkulari pedagogikoa erretetara doala eta akademiak ez duela ordezkatzeko borondotea undirik. Migian, japie, permanentea da bigabain. bain. Postu hori, funtxezko, guretzat, eh? funtxezko postu bat, elibidun eh, eh, irakaskuntza rentzat. No. Irakazlen ez ordezkatzeak ere arazoa gaikarri dituztela ituartu dauku, baina akademiak ez duela deuzit horretaz. Haiek eh, but, eraten bute eh, ez, ez dute irakasle irakasle irakasle irakasle irakasle irakasle irakasle. Um, gehi egi iraakale baina bakagiikk frantsesez.beldin eh? Bain, bon, da, bai zarria egin da. Murgiltze ered duren alde da bigaba burasun elkartea, eta getarian eta laratsorako eskola publikoetan esperimentalki bederen murgiltze izaren dute helduden zartzetik goiti. Bideko isttriulaji bat barda, da Nafarroako sununbilan kamiun batek eta oto batek helgar dute atxaldeko seiak eterdi hidian, bigidaariak hil dira kamiuna dena ere da, kamiunak gauza toxikoak karreatzen zituen, bidetik joan da herrika ino, eta aztertu behar dute horietarik eh, beraz gauza toxiko horietarik eta gazoilarik joan denez beraz la choix eric Polemika biztu da uztaitzeko eraitzeko kapera zaagaren inguruan, haabigahen mendekoa da eta familia sostumbatek egitagen esku utzi zuen inguruko bost lur pesekin, baldintza bakaga zen egitak kapera hori entretenitzea hala egin dute, baian orai egiko lurak lak bere ganatu nahi ditu jano lastzzigi kaperaren elkarteko presidenta. Bez, zer pasatzen den, orai hartino gure bost luh eremu horiek ziren hartopentze, behaz balio gutikoak, eta gero kambianbendu bat izan da, e, PLU deitzen horretan, eta hor luh eremu bat e, etxe egiteko e, pasatu da, eta balio handi hartu du, bostion eta behar eta marmila hori du, gaur egun, eta herriko etxeak luh hori nahezuen bildu, Hatik uh, diru horrekin, haipatzen zuen, uh, elkarten dako etxe bat egitea gure hau zortan. Bu, bon, gu horrez gira kontra, etxe baten egitea, baina ez gure diruurekin jakinez diakinez lur horiek zirela kaperaren antolatzeko. Eta gu horren kontra gira, zinez kontra. Eta, oaiko hau zapesadoz da, erritarrikin, bainan behartua da, aitzinekoaren erabakien segitzerat, kaperaren aldeko kolektiboak hauzi bide batideki doberaz, eta apilian zen hauzia bainan ez dute horaino behirek, eta emaitzaren arabera erabakiko dute zer segida eman afera horri. Hamika garen bioterra azoka iraganen da gaurtik goiti irungo fiko ban igande arte, produkto ekologikoen feria handia da hori eta hor orkituko dira berazeko ispen ekologikoak baina ere bioeraikuntza eta energia berriz inguruko geobat gunea izanenda eta natural izenekoa kosmetika eta terapia naturreleki Eskualeriko laborantza gambararen hilabeteko mintzaldia gaur zortziak eterditan itxasuko sanokigelan eta gaia agro oian gintza argbola ekoizteko bat. Eta jakiten da Blakenbask festivala buruilaren amabitik amalauera tiraganen dela bai honan, kontzertu agte eta aggazki erakusketa, baietak beste gauzarik, memento batez aipatu balima zen ere dirua jangora batzu bazituztela antolatzailek, oai erreiten alda festivalau aukten bederen izanen dela. Jokoskampo kajikako kulturaldia lagesoro eta espeletan egun eta bihar, hainbat ikusgahi, antzerki, jantza, musika, aurten urtebetetze batzu ere ospatuko dira, pinpulka talde antolatzailearen bosturteak, lopetiteatr dupen taldearen hogoi urteak, eta hoteloreren hoita urteak jokoskampo zer espirituetan den patsibeli. Asmoa da anturatzeko uh, kanpoko ekimenak Naigin uke uh, urbilzea piskat jendeekin, artista eta jendeekin eta sinez Uh, oli lehentzat karikako uh, anzerkiak uh, ongi da, horbiltasuna lehentzat, adibidez. Mm -hmm. uh, segitzen dugu, bosgarren edizioa da, horten, uh, eta behelitasuna handibat, entaz uh, ez gida bakarrik ezpeiletan, bait, baita ere uh, lahiz soron. Mm -hmm. uh, bigarren eguna, bigarren erria, hor uh, duan horten, uh, bai uh, urte handibat da gu leintzat. Posigiraz, mm -hmm. entaz, euh, la rechoron euh, balitugu lagunak ere, hotelore elkarteak, eta entoratzen dugu, euh, febi ikusgarriak, hotelore elkartearekin. Euh, el eta gaur la rechoron ber taigoiti anonima teatroren txon txon ondotik le petit teatro de pentaldearen Le Sifon, eta biar espeletan animazionia katzaldeko giru ontan abiatoko dira. Eta Xiberuan orai e urdinak ben musikaren eguna gaur abiatzen minzaldi batekin eta hor xiberuko etchegintza aipatuko da aratzaldeko 6 honetan ego itibas urdinak ben. Girolekinen bururatuko dugu pilotan na Coupe Banque Trophyaren finala senatzoan atxalian baiunak osan andre Strynketerne eta finala hori hereman dute Philippe Biel eta Vicente Lascanok behogoi eta hogoita sei, Mikel González eta Mikel Palomezi nagusituz. Rugbia bururatzeko, miahitzeko beok, behaz aste artean asiko ditu entrenamenduak, agor hil undarean du prodebi xapelketa, arteortan hortan, jiru adiskitantzako partida jokatuko ditu, baiona, tarbe eta azenen kontra.